Ein deutsches Märchen Kleine Frauen Dies ist eine Geschichte aus der jüngeren Vergangenheit. Die Geschichte von vier Schwestern. Meg, Joe, Beth und Amy. Sie lebten in einem kleinen Dorf, in einem kleinen Haus. Ihre Eltern waren arm. Aber die vier Schwestern hatten nie etwas verlangt, was ihre Eltern nicht erfüllen konnten. Meg war jung und schön und sehr weise. Jo war wie ein Wildfang und sie wollte Schriftstellern werden. Beth war schüchtern, sanft und freundlich. Und Amy war die Jüngste. Sie war die Hübscheste aller Schwestern. Alle hatten eine sehr starke Bindung untereinander. Alle Dorfbewohner bewunderten ihr kluges Verhalten und nannten sie kleine Frauen. Eines Tages kam ein Soldat in ihr Haus, um ihren Vater zur Armee zu holen, da gerade Bürgerkrieg war. Ich habe einen Brief für Sie. Sie werden einberufen, um in der Armee zu dienen und gegen den Bürgerkrieg zu kämpfen. Bitte machen Sie sich fertig. Die Familie war sehr traurig. Oh, oh Papa, bitte geh nicht. Nein, mein Kind, ich muss gehen. Es ist eine stolze Sache, für sein Land zu kämpfen. Wann wirst du zurück sein? Ich werde vor dem Regen zurück sein. Hör auf zu weinen. Mac, pass auf sie auf. Ja, Vater. Mit diesen Worten ging der Vater und der Soldat. Wenige Tage, nachdem er in den Krieg gegangen war, begannen die Familie zu leiden. Sie hatten nicht genug Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Mac! Ich versuche, hart zu arbeiten, damit ich genug Geld verdienen kann. Aber es fällt mir schwer. Keine Sorgen. Es ist nur eine Frage von wenigen Tagen. Alles wird gut, wenn Vater zurückkommt. Aber bis dahin müssen wir kämpfen. Ich verstehe nicht, warum Menschen Kriege führen. Oh, Mutter. Eines Tages erhielten sie einen Brief von dem Armeebüro, sagend, was ist los, Mac? Die Beamten haben mitgeteilt, dass Fatih während des Krieges schwer verletzt wurde. Sie haben ihn ins Krankenhaus eingeliefert und möchten, dass jemand bei ihm ist und sich um ihn kümmert. Oh, ich muss dorthin gehen. Aber wie kann ich? Ich brauche Geld, um zu reisen. Wir können das arrangieren? Keine Sorgen, Mutter. Du fängst an, dich auf die Reise vorzubereiten. Ich werde alles arrangieren. Joe verließ das Haus. Als sie am Abend zurückkehrte, hatte sie Geld in ihren Händen. Nimm das, Mutter. Ich denke, das reicht aus. Woher hast du das Geld bekommen? Ich habe meine Haare verkauft und das verdient. Oh, Joe, du hast deine schönen Haare verloren. Mach nichts, Mutter. Aber Joe, wir hätten uns eine andere Option ausdenken können. Warum hast du... Mach dir keine Sorgen, Sie werden wieder wachsen. <lacht> oh. Oh. Joe konnte diese Nacht nicht schlafen. Sie weinte stumm in ihrem Bett. Später in der Nacht legte Mac ihren Arm um Joes Schulter. Joe wachte auf, um zu sehen, wer es war. Als sie Mac neben sich sitzen sah, umarmte sie Mac. Mach dir keine Sorgen, bald wird alles gut. Nachdem ihre Mutter ins Krankenhaus gegangen war, mussten sich die Schwestern um das Haus kümmern. Sie haben alles im Haus gemacht. Putzen, kochen und genossen ihre Zeit. <lacht> Eines Tages wurde Beth krank. Sie hatte hohes Fieber und zitterte vor Kälte. Alle drei Schwestern kümmerten sich gut um Beth. Aber das Fieber hielt an. Alle waren besorgt. Wir sollten den Arzt rufen. Was ist mit den Gebühren? Wir zahlen wir die Arztgebühren. Wir haben kein Geld. Ich habe ein paar Cent gespart. Sie werden nicht genug sein. Kümmer dich nicht darum. Ich werde bald gesund. Ich werde den Arzt holen. Und seine Gebühren? Denken wir zuerst über Beths Behandlung nach. Es schneite an diesem Tag. Joe hastete immer noch hindurch und erreichte das Haus des Arztes. Sie erklärte ihm die Situation. Der Arzt erklärte sich bereit, ihr Zuhause zu besuchen. Ich habe sie untersucht. Sie hat kaltisches Fieber. Mach dir keine Sorgen. Sie kommt wieder in Ordnung. Oh, das ist ein... Guter Onkel Doktor, aber... Aber was? Herr, eigentlich... Sag schon, warum bist du so zögerlich? Sir, wir haben kein Geld, um sie zu bezahlen. Es tut uns leid. Werden Sie Beth noch behandeln? Ist dem so? Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Ich werde sie auf jeden Fall behandeln. Das ist meine Pflicht und ich werde meine Gebühren von deinen Eltern abholen, wenn sie wiederkommen. Wir Danke danken dir sehr, sehr Herr Doktor. Herr Doktor. Der Arzt gab Beth einige Medikamente. Die Schwestern kümmerten sich gut um Beth. Beth ging es ein wenig besser und fing an, ihre Mutter zu vermissen. Oh, ich vermisse dich, Mutter. Wo bist du? Bitte komm heim. Ich brauche dich. Bitte komm nach Hause. Beth, bitte weine nicht. Sie wird bald zurück sein. Du wirst gesund und wir schreiben ihr einen Brief. Ja, ja. Sie wird bald nach Hause kommen. Im selben Moment betrat ihre Mutter das Haus. Alle waren so glücklich. Oh, Mutter. Mami. Mama. Oh, meine Kinder. Wie geht es euch? Ich bin so froh, euch zu sehen. Auch Beth war sehr glücklich, ihre Mutter zu sehen. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich werde mich um dich kümmern. Dann kümmerte sich Mutter gut um Beth. Beth wurde in ein paar Tagen gesund. Als der Winter kam, machte sich Mac ein wenig Sorgen um die Familie. Mutter, wann kommt Vater nach Hause? Er hatte eine schwere Verletzung. Er hatte auch eines seiner Beine gebrochen. Aber jetzt ist er außer Gefahr und kann jederzeit hier sein. Wir vermissen ihn so sehr. Ich weiß, Schatz. Ich wünsche, dass sich niemand im Leben solche Schwierigkeiten hat. Sag das nicht, Mutter. Diese harten Zeiten sind die besten Lehrer. Sie lehren uns Dinge, die nützlich sind, um im Leben erfolgreich zu sein. Du hast recht, Mac. Ein paar Tage später war es Weihnachtsabend. Mutter und Mac hatten es irgendwie geschafft, einen Weihnachtsbaum für ihr Haus zu bekommen. Aber die kleine Amy wollte auch ein Geschenk. Ich möchte ein neues Kleid vom Weihnachtsmann dieses Jahr. Ich wünschte, ich finde den Prinzen meiner Träume. Ich möchte ein großes Klavier. Was wünschst du dir, Mac? Ich wünschte, wir könnten alle zusammen Weihnachten feiern. Gut gesagt, Liebe. Am Weihnachtstag waren alle traurig, dass sich keiner ihre Wünsche erfüllte. Sie waren enttäuscht, beschwerten sich aber nicht. Der Tag war so unglücklich, dass sie nicht genug Geld hatten, um ihr Frühstück zu kaufen. In diesem Moment hörten sie ein Klopfen an der Tür. Wer könnte das sein? Wer ist da? Wer ist da? Ich sehe nach, wer es ist. Nein, Amy, warte. Die Tür schwang mit Schwung auf und sie sah ihren Vater an der Tür stehen. Alle Mädchen eilten zu ihm. Papa, Papa, Papa. Oh, meine Babys, wie ich euch vermisst habe. Dies ist das beste Weihnachtsgeschenk, das wir je erhalten haben. Danke, Weihnachtsbarn. Mit ihrem Vater zu Weihnachten war die Familie überglücklich und genoss ihr Weihnachten.